Нічого йому не писав. Від кого ж цей лист? У нього немає ні друзів, ні інших родичів. Він не записаний до бібліотеки, тож навіть звідти ніколи не отримував прикрих нагадувань, що треба вчасно повертати книжки. Але ж ось лист. І адреса така ясна, що годі помилитися. Містеру Г. Поттеру. Комірчина під сходами, чотири, привід драйв, літл вінгін, графство сурей. Конверт був важкий і товстий, з жовтуватого пергаментного паперу, підписаний яскраво зеленим чорнилом, і не мав жодного штемпеля. Тримтячими руками, перевернувши конверт, Гаррі побачив, пурпурову воскову печатку з гербом лев, орел, борсук і змія, що обплила велику літеру Г. Швиденько, хлопче, що ти там робиш? Дивися, чи нема бомби? Гукнув із кухні дядько Вернон, зареготавши зі свого жарту. Гаррі! Вернувся на кухню, не зводячи очей зі свого листа. Передав дядькові рахунок і поштівку, сів і став поволі відкривати жовтий конверт. Дядько Вернон витяг рахунок, роздратовано пхикнув і перебіг очима поштівку. «Хмардж занедужала», – повідомив він тітку Петунію. «З'їли якогось молюска». «Тату!» – раптом вигукнув Дадлі. «Тату! Щось прийшло Гаррі!» Гаррі вже розгортав листа, написаного на такому ж цупкому папері, з якого був і конверт. Але дядько Вернон видер листа йому з рук. «Це мені!» – крикнув Гаррі, намагаючись вихопити лист. «А хто б це тобі писав?» – вишкірився дядько. Розгортаючи однією рукою листа і пробігши його очима. Його обличчя з червоного стало зеленим. Швидше, ніж міняються сигнали на світлофорі. І це ще не все. Наступної миті воно зробилося землистим, наче вчорашня вівсянка. Петуніє, аж задихнувся він. «Дадлі!» Намагався схопити листа, щоб прочитати й собі. Але дядько Вернон підняв його високо вгору. Тітка Петунія зацікавлено взяла листа і прочитала перший рядок. Якусь мить здавалося, ніби вона от-от зімліє. Вхопившись за горло, вона хапнула ротом повітря. «Верноне! О, Господи! Верноне!» Дядько з тіткою дивилися одне на одного так, ніби забули, що в кімнаті ще й досі стоять Гаррі та Дадлі. Дадлі не звик, щоб на нього не звертали уваги, і тому ж турхонув ціпком батькову голову. «Я хочу прочитати листа!» – вимагав він. «Я його хочу прочитати!» – розгнівався Гаррі. «Бо він мій!» «Забирайтеся звідси обидва!» – захрипів дядько Вернон – ховаючи листа, у конверт. Гаррі не ворухнувся. «Я хочу свого листа!» – крикнув він. «Дай я подивлюсь!» – наполягав Дадлі. «Геть!» – гаркнув дядько Вернон, схопив Гаррі і Дадлі за комір, виштовкав їх до коридору і з грюкотом зачинив кухонні двері. Хлопці відразу почали люту, але мовчазну бійку – за право підслухати крізь замкову шпарину. Дадлі переміг. Тож Гаррі в окулярах, що телепалися на одній дужці, влігся на живіт, щоб слухати крізь шпарку між дверима і підлогою. «Верноне!» – говорила тітка Петунія тремтячим голосом. «Подивися на адресу!» «Звідки вони могли знати, де він спить? Може, вони стежать за будинком?»